Я дістав з пачки сигарету і, припаливши, знову почав роздиратися по залі. Кремезний драб перехопив мій погляд і непомітно підморгнув. Я посміхнувся. Це одоробло в тартарі мало кличку Барабаш. Вона ж була його питомим прізвищем. І славилася своєю неймовірною сливе феноменальною глупотою. Другого з цієї пари поза очі всі звали не інакше, як Гестаповичем. Одне, що по батькові він справді таки був Остапович, а друге – це тонкий, мов гадюка-чоловік, задвисло його бою, під час допитів полюбляв уживати всяких садистських штучок. «Треба відловити Макамуру», – сказав я, переводячи погляд на Мурата. «Хоч де його, дідька, шукати?» «Твоя помилка», – буркнув Мурат. «Не слід було з ним так говорити. Старі образи – не причина, щоб націлювати Такому чоловікові в спину парабеллума. Я стінув плечима. Моя помилка, величезна помилка. І все-таки. Мурат розігнав дим рукою. Макамура на гачку, сказав він неохоче, його спасуть. У цей момент він так обставлений нашими людьми, що й миша не проскочить. Його будуть брати, вивкнув я. Мурат кивнув, допиваючи резьке коньяку. Шефе, сказав я офіційним тоном. Я ніколи нічого не просив у тартару, правда ж? Але зараз маю прохання. Одне єдине. І за таку дрібницю, що... Коротше, буркнув Мурат. Ти хочеш сам брати цього чоловіка? Я молитону притиснув руки до грудей. Мурат скривився. Слухай, сказав він, там же ж оперативна група. Ні шуму, ані писку. Привезуть його тобі. А там роби, що захочеш. Хоч язика йому вирви. Все дозволяю. Але я ніколи нічого не просив, нагадав я йому. То як?» Мурат подумав і безнадійно махнув рукою. «Гаразд», – коротко сказав він, і подивився на мене. «Сам?» «Ні», – сказав я, підводячись. «Дай мені Гестаповича». «Га?» І запитально глянув на мене шеф, як лацнув за пальничкою, і, випустивши хмарку диму, садистично посміхнувся. «Макамура боїться собак», – пояснив я, Відсовуючи крісло. Я пройшов через підсобку і, поминувши кухню, опинився в темному вузькому коридорі. Смерділо щурами, під стелею горіла одна єдина лампочка. Що й казати, усе тут було не так, як у залі кабаре, з пальмами в діжках і в мебльованому за останнім кривком європейської моди. Ну, та мені було не до цього. Десь там, за металевими дверима чорного ходу, на мене чекали. От хочуби а в цьому я був певен на 100%. Розстебнувши на плічну кобуру, я дістав парабеллума, вийдеться на ящики, що стояли під бетоновою стіною, і обережно зазирнув у малесеньке загратоване віконце. А вже ж, двоє суб'єктів з діловитими фізіями забійць уже пантрували біля цегляних східців на дворі. Втім, найгірше було навіть не це. Ще далі за металевими ворітьми стояло авто, і в ньому було ще двоє зарізяк. Сливе цілком прикриті глухим цегляним муром, котрий оперізував двір. Вони тримали під прицілом своїх автоматів єдиний вихід, яким я ще здужав був втекти. Я збавив ходу, не поспішаючи покотив уздовж хідника. Вуличка була вузькою, і ліхтарі горіли тут де-неде. І тиснув холод дуще й дуще, падаючи сливе до нуля, хоч на дворі стояв допіру початок жовтня». «Четвертий! Оскарові! Четвертий! Оскарові!» – оживаючи, захрипіла рація. «Як чуєте мене? Прийом!» «Оскар на зв'язку!» – буркнув я, сягаючи по мікрофона. «Що скажете, четвертий?» – у рації щось загарчало. «Об'єкт рухається вашим маршрутом», – відкашлявшись, повідомили з того боку. «Іде вам на зустріч! Можете починати акцію!» «Без тебе не знав би», – сказав я голос. «Гаразд, четвертий! Дякую за роботу!» Відбій. Макамура був за рогом. Протинявшись містом цілісінький день, він змерз і, напевне, зголоднів, і тепер ішов ночувати на одну з своїх конспіративних квартир. Таких у нього було більше десятка. На той випадок, якщо треба буде, ховатися від міліції. Лепського подумав я з утіхою. Добре, добре, та ще як. Аби лиш цей драб зумів належно поцінувати той маленький сюрприз, який я йому приготував». Тротуаром задержи голову, чвала високий сліпий чолов'яга в темних окулярах.